Eta bergisainagusi azurekin panxika erranbide Europako parlamentua engainatzen da hizkuntza gutituen alde. Eta inaki irazabalbeitia, eurodeputatua bertzaleak baikorki ikusten du europarlamentarien engaiamendu hau, nahi zeta Euskara bezalako hizkuntza gutituen salbatzeko estela aski argi duen entzunen dugu bergisailo juntan. Eta Europako kanabizaren, kanabizaren azokarik haundiena Euskalegian egiten da. Irungo fiko baera kustazokan irekiko da expogrou deitu azoka, gaurtik tik Aitor Brion, Euska, Eusfak, Euskadiko kanabizaren federakuntzako abokatak, zambaitxe eta sunemanen dizkigu. Eta bere un lasterkalitik goiti, goitatuak dira bihar lekun berrin, tuitur utraile lasterkaldiaren zat, proba zaila ogoita lau kilometrokoa, peo argluset antolatzaileak zehaztuko daukoi ibilbidea. Aroaz, ere esetaxunak zurekilan, Maria Inez. Eta, eta eurisortazon baitzu behar bat tokika, lanotxu, ama sortzik raduko temperatura bementu untan, atxaldeko aro edera itzemaiten daukute, iduzkiaren ageraldia, hogoita bi graduko temperaturarekinak. Patrick Dalen, baijonako su prefeta eta eta sehaskaren artean tirabirak ez tira ez urrundik ere bururatuak. Endaiako auzapeza paueko auzitegian entzuna izan da atzo, prefetak dakizuen bezala, oztopatu nahi du endaiako kontseiluak ikastola berriaren eraikitzeko hartu erabakia. Hauza pezak ez duenez prefeta segitzen, hunek auzitegirat jodu eta atzo beraz, paueko epailearen haintzinean deklaratu du, batit ez alaberri hauza paueko auzitegiak gaur diakin araziko du bere deliberoa noiz emanen duen Baina Patrick Dalen baionako suprefeta endaiako ikastolaren ondotik beskoitzeko da orai interesatzen eta joan den irailaren bian beskoitzeko erriko etxeari gutun bat igorri dio eta hortan ustailaren bederatzean hartu den erabakia ezestatzea galde giten du ikastola berriaren zat lur pezabat eskaintzen baitu beskoitzeko herriak, hori legez kampokoa dela, dio beraz suprefetak, berriz ere aintzinian emanez, falu legea lur ikastolari saldu behar litzaiokela merkatuko presioan azpimaratzen du Patrik Dalenek legezkoa izaiteko Sei egun taber, bost, bost alde, ogoita sei kontra, ogoita bederatzi, suri. Kasik hau batez onartua izan da joan den astezkenean Europako hizkuntza gutituen sustengatzeko txostena Estrasburgoko Europarlamentuan. Ogoita mazazpi aholku egiten dituzte, testo hunekin, Europako parlamentariek, Europak batasuneko, estatuetako gobernueri. Hauetan... Bistandena, Europako hizkuntza gutituen karta izenpetzeaz gain aplikatu behar dela. Aulkoak baizik ez tira, parlamentarien engaiamenduak argi erakusten du hala ere hizkuntza gutituen babesteko politika sendu baten ere eremaitiko garaia dela. Aldaketa hori jinen denez galdegin diogu Europarlamentaria den Inaki Idazabalbeitsari. Bueno, hori beste bete da administrazioan eta gobernuen mente eta gehitzetan badago da sentzi importancia Parlamentuan, eta sini izango dute san estado la revoluzko dokinari prima batalla erosko kontu doctrina aplikatu koenaz den apiragatuko iruzete referentziako testua izango dala bai europako batasunean politikak esartzeko bai estatuetan politikak esartzeko eta bai herritarrak eta hizkuntzen alde borrokan ari gizarte eragileek ere referentzia bat izan dezaten E, Europako legiri eskema horretan. Etorkizunari begira ere, eragina izanen du testoak inaki irazabalbeiteak espikatu daukun bezala. Alegi, amindik horre, Europako batasunean sartu nahi duten estatuek, BTV harrituzten, BTV harren artean, horre, kopenak ekoitzarmenatzen eta jo, gaineratu bat ezkio, dizutak gu, gutxi duen, minero izatuen eta da hori deskribituz espezifikatzen aria. Ori importantea izan liteke zaterakoa, pertrokeren prozesu horrei tenbadu bai badasunetan sartzeko, guztipan izanikian gordu minoria gutxiengo hondia daola eta bad dela gerekoak eta bad dela beste gutxiengo batzuk. Eta turkiak normalean nezitula bain arte gutxiengo hiez gabe estu. Zeh importantea da, ez hosti orrepeti gere. Azpimarratzeko da, François Alfonsi, eurodeputatu kortxikararen lana, bi urte eta erdi eman ditu, izkuntza gutituen aldeko testo hunen onartarazteko. Eta posten da, bistan dena, Euskal Konfederazioa boskaren emaitzarekin, txosten unen bidez ahiskuan diren izkuntzen gaia, Europako Parlamentuko mainean berriz ezartzen baita, Euskal Konfederazioak parlamentuarekin bat egiten duberaz, azken unek, Frantziari galde egiten. Itzio eurokartaren bejestea eta baita ere baliabidez ongi horritutako iskutza politika garatzea azpimarratzen duen poldu ere, Euskal Konfederazioak bere agirian frantses parlamentarien boska txostenak gehiengo zabalean onartua izan baldin bada ere kontra boskatu duten 26 deputatuen artean 13 erdiak beraz frantses parlamentariak dira, eta apstenitu direnen ogoita behatzen artean, amabi dira beraz Frantses parlamentariak. Ofizialeak karrikan dira ostira lehuntan, CAPEB edo bastimenduko enpresaburu ertainen konfederazioak deiturik, Frantzia mailako mogimendu handi bat bulzatua da, goizuntarik baijonako Saint-Leon, Menon eta Saint-Frederik biribilguneak trabatzen dituzte, beren salaketan, TVA edo balio erantxea zergaren hemendaketa, auto-entrepreneur estatutuak sortzen dien konkurentzia ez zuzena, baina nere kargu sozialen apaltzea eta administrazio desmartzen errestea galde egiten dutela. Bai honan bezala ekintzak egiten dituzte olorune, ortexe eta pauen. Pauen bilduko dira Prezeski, departamentuko kape belkarteko arduradunak, kontseilu orokorrean rean errezibituak izaiteko, sari goizeko amekontan eta prefeturan atxaldeko iruorenetan. <totipa> Europako kanabizaren azokarik haundienak bere bigarren edizioa ospatuko du irungo fiko ba gaurtik aintzina. Berreun stand edo erakusmahai eta berreun markatik gora e, ikusten alko dira azoka hortan. Expo growa deitu azokan. Bainan horrezgain, foru sozial handi bate ere izanen da mundu osoko adituekin. Aitor Brion eusfak euskadiko kanabisaren federakuntzako abokatarentzat azokak zenbait pentsamoldi baztertzen lagundu dezake Zaitasunak bereziki hiru arlotan badago e, zaitasun morala esan genezakena, doktore batzuk ez dutela onartzen, dro, ikusten dutelako drogei atea irekitzeko bide bat bezala gero bestetik eragozpen juridikoak daude ba zuek ba, ipare euskal herrian, oraindikan ba nek esango nuke e, legeri zorrotzagoa dakazute e, galerazten duena kalamuaren erabilera, eta guk ego euskal herrian gauza bera, guk ere e, ba, bueno, badago kode penal bat, badago eta hor ere arazoa daude eta gero idugarren arlo batean, arazo nagusiena ez ezagutza hori ez ezagutza hori, zer da kalamua zer kekarri dezaken bono nire SME edo zer kekarri dezaken nire erabilera egiten badet e, hor badago ezagutza handia, eta feria, ba, nik uste ba, puntu nagusi badala ba, ezagutza hori, o, beldurroiek e, ekibiteko Egan bezala, mintzaldiak ere izanen dira, debateak, aran ula hostira lehuntan kalamuaren gaur egungo kontestua ezagutzeko parada eskainia den, Euskal Herriko egoera lehenik, eta Txekia, Belgika eta Inglaterakoa ere bai, bihar kalamua eta politika alternatiboak ezagutuko dira, eta bihar haratzian musikat jaialdi bat ere proposatzen da, berritxak euskal taldea, eta Liz Cratch Perri rege musikari jamaikajarekin beztiak, bezti. Euskal Kultur Gerkundearen erakusketa multimedia itsasturiak ikusgai dela hendaiako mendi zolan eta hori irailaren hogeita zortzia hartio, Euskal Kultur gerakundeak ekoizurik, erakusketa horek itsasmunduaren inguruko lekukotasun begi bat eskaintzen du Doean heloitzune ziburuko marineelenen bizia multimediaren bidez kontatuz eta hiru hizkuntzetan euskaraz, frantsesez eta gazteleraz, itsasasturiak, idekiada beraz eta ikusgai mendizola kulturgunean endaian, estrena eginenda ere, sahia txaldeko seietan hainbat animazioekin atgoaz eta pilota itzorduako goitaraziko ditugulehenik, Xarri lekorneko leiaketako finalerdiak jokatuko dira sei honta goiti, Laretxea eta esezkurra ariko dira Laurent Lambert eta Osaf Fraparearen kontra ondotik Walterarri eta Simon Lambert intsospe batziodukazu parearen kontra. Final helduuten astelean sei ontan jokatuko da. Esku pilotak antolatu Open leiiaketakari espeletan partida da nausia arattzeko sortzi hontan oltzo. Dukazu parea Agire egia bere uh, Bikotearen kontra Errugbian topa malaueko Seigarren eguna jokatuko dabiar Miarritze tolosarat doa Txaldeko sehiak eta erditan uh, aritzeko Aldiz uh, avihon baionek Racing errezibitzen du Zortziak eta erditan Euskalik ratietan segitzen Alko duzuena Eta bere bosgarren urte betetzea Ospatzen du tutur Lasterketak larun batuntan Ergara ibizi feria bi urtetarik egiten bat. Da, urte guziz egiten da txutugu traila buruileko irugarren larun batarekin Antolatzen denetik bedereun, bederen bereun lasterkari ergara iratu giltzen da urte guziz Ibilaldia zense eta sunake maiten dizkigu peioa luset antolatzaileak Biatzia lekunberriko plazatik egiten da, gero mendiberat buruz joa da Hortik goiti armiagako trikuagirat Egurtzeko lepoan hasten da tutxugua igaiten, tutxugua gaitean kasik uh, lasterkalrea den erdia egina da, hortik apanizera jausten da, berriz auskoarat igaiteko, eta auskoatik badira bez, beste iru tuntur tipi lekumeriko urtsatei eta urtsateiak artio, eta hortik jausten da berriz plazarat. Ogoita lau kilometra e, ogoita bat e, sendra edo mendiko bidetan, Beraz badira iru kilometra bakarrik bidian, ibilaldi e, guzia atik bidia inondoan da, edo bideari urbil eta hori hastapenetik gure nahikeria batzen sekuritate araztuen gatik, beti otobat edo, edo edo ibilgailu bat urbiltzen alda sekolon ishtripu bat bali bat amendian Aritzerea egualdekoa gizonetan eta klerdu bezarbonarra emazteetan dira jazko xapeldunak eta lasterkaldiko marken jabeak ere. Marka horiek hautsiko dituztenen zat sariak izanen dira, beste sari bat ere eskuraditaike, beholegiko igaitia fiteenik eginen dutenen zat, horre markak gaindituko balira.